Sanela de Ose, pequeña para tan intenso abanico de propuestas que hay en oferta de este fin de semana, por lo que comenzamos rápidamente con un melodrama exquisitamente exótico. Chega desde Tailandia, ¿cómo hacerse millonario antes de que morra a Boa? Ya sé que tengo cáncer. M me lo contó. Le dije porque es dueña de su cuerpo. Tenía todo el derecho a saber lo que estaba pasando. ¿Qué? Bueno, pues como facerse fa millonario de Pat Butimpat, un filme de Tailandia que podremos ver o Sebenres as oito e as dez media no auditorio Manuel Mariado Carballiño. A historia dun rapaz folgazán e mesericas que descobre que a súa boa sofre unha enfermedade terminal e decide deixar a súa precaria carreira como streamer para cuidar dela. Iso sí, coa llada posta no seu patrimonio e eh, con algúnas dificultade polo camiño. A boa resulta ser unha muller exixente, rigurosa e moi difícil de comprecer e, ademais, non é o único descendente interesado. Tamén no Cineclube Carballiño, pero na sesión de Filmoteca que programan o próximo domingo a sete, a luz que imaginamos. En Mumbai, a rutina da enfermeira Pratva Vese alterada cando recibe un regalo inesperado do seu marido Quen traballa en Alemania A súa compañeira de piso Anu, máis nova Intenta en van atopar un lugar na cidade para intimar co seu mozo Unha viase a unha cidade costeira Lhes permite encontrar un espazo para que os seus desesos se manifesten. Con unha No Festival de Cans recibiu o Gran Premio do Surado e Elsa Fernández Santos decía que era unha preciosa película. Recordemos, a podemos ver este domingo a sete da tarde no Auditorio Manuel Maríado Carballeño. E xa en Rivadavia este fin de semana comeza o ciclo Miradas Xenográficas. A primeira parada é en Italia con Yo Capitano de Mateo Garrone. <tose> A historia de Seido e o seu curmán musá é da migración ilegal a que vese obrigado miles de africanos que escapan da pobreza a inclemencia do clima ou do terrorismo en pós da ilusión europea que rápidamente se dilúi como un espellismo. O director de Gomorra, Mateo Garrone, insiste, de deseito arrebatado e brillante nun cine entregado a explorar as claves da narración. Que barbaridade de película, decía Luis Martínez en el mundo. A Podremos ver Ose Benresa Sete e Mañán, sábado, La piel quemada de José María Ford. Oi pago los puntos, ¿verdad? Me creo que sí. Los pagan siempre los últimos sábado de mí. ¿Cuántos tienes? ¿De qué? Puntos, hombre. 7 nun aldeña da Costa Brava un albanel empezou a súa jornada de traballo E ao mesmo tempo nun pobo de Andalucía A súa muller e os seus fillos inician unha viase para reunirse con él Sen saber que el xa comenzou unha pequena aventura cunha turista velga A piel quemada é un filme que anticipaba Fai máis de 40 anos as problemáticas que hoxendía teñen Prácticamente a mesma vicencia. Os en día sustituídense eses traballadores que chegan a Cataluña en tren desde Extremadura e Andalucía polos migrantes que arriban do norte de África. Recordemos o podemos ver este sábado á 7 da tarde no Museu Inolóxico de Rivadavia. No cine comercial da cidade temos dous secuelas, Tron Ares de Joaquín Runin, un blockbuster que no seu día puido ser chamativo pola aposta en estea, e que ó se pode resultar ridículo cunha entrega na que incluyen nesta última a Intelixencia Artificial, máis Downtown Ivy, a gran final de Simon Curtis que, teóricamente, pecha a saga da familia Crowler e de seu personal de servicio Se Grandes Sobresaltos. Temos en tal caso que, para Sobresaltos, a última entrega de Darren Aronofsky que, o estilo adrenalítico de Guy Ritchie, firma Bala Perdida. Que coño ha pasado? ¡Vamos a cerrar! y apurando los tragos! Vamos a tu casa para que puedas aprovecharte de mi poco criterio. Dependo de tu poco criterio. Quiero saber si lo nuestro va en serio que necesitas para saber que va en serio? Ham Thompson, Austin Butler é un fenómeno do béisbol no instituto que xa non pode seguir xogando, pero todo demais vai ben. Ten unha moza estupenda e é camareiro nun antro en Nova York e o seu equipo favorito está sorprendentemente loitando polo campeonato. máis o encargo de cuidar un gato dun veciño panqui, xunto con un grupo de gánster ameanzantes fai virar a tranquilidade inicial da súa vida. Tamén no cine comercial ou un filme de Martin Mauregui, Vieja Loca. Quisiste abuela. Nuna noite de tormenta, Laura conduce pola autoestrada mentras mantén unha estraña conversación telefónica coa inquieta pola reacción, pida sodas ao seu mozo máis cando este chega a casa enfróntase a unha noite aterradora esa é eh, brillantemente interpretada por Carmen Maura que fai un papel desde logo lónse do que nos ten acostumados eh, na provincia en Ayariz nesta fin de semana teñen un ciclo de cine galego na Casa da Cultura as oito e media o Benres Honeymoon, de Enrique Otero o sábado curtas de afición ás 7 da tarde e ás oito as neves de Sonia Méndez, o domingo curtas de animación ás seis e media y a solito a última secuela de Cuñados, máis cuñados, de Luís Avilés. No barco de Valdeorras este domingo, El regreso de Ulises, de Uberto Pasolini, do que xa falamos a semana pasada, e en Sinto de Limia outro filme tamén do que falamos, La sospecha de Sofía, de Manol Uribe e El cautivo de Alejandro Amenábar. Marchamos ca proposta do Cineclube Groucho Mars o próximo mércores as 5 e as oito, no teatro Lauro Olmo do barco de Valdeorras unha oda a resilencia. Mis carbón Rodríguez Carlos, interior al puto lo mandaron adentro A historia real de Carla Antonelli Rodríguez, a primeira mineira nunha región da Arxentina onde as mulleres tiñan proibido o traballo nas canteras. Un filme con vontade de seducir pola paisanase e pola paisaxe cun excelente traballo de Luz Pascal atriz trans chilena que ademais é irmán do ator supercoñecido Pedro Pascal e que tal vez alguén ha puido ver fai pouco no ciclo inédito do pasado festival de cine dourense. Como a protagonista que antepone unos soños a realidades, soñéis ser minera antes que muller nos marchamos soñando con atoparnos aquí a próxima semana. ¿Nunca has pensado en irte de aquí? Así queriéndome ir. No quiero que entre. Sí, es muy joven. Usted solo conoce la ciudad de que